Розділ 4. Хроніки вартових 18 грудня 1745 року Якобіцька армія уже нібито стала табором біля Дербі та до Лондона Тим часом, як ми перемістились у новий штаб і сподіваємося на те, що 10 тисяч французьких солдатів які пристали до молодого претендента красунчика принца Чарлі, помиляються, і ми спокійно зможемо відсвяткувати Різдво в нашому місті? Немає кращої для вартових домівки, ніж старовинні будівлі темпла, адже лицарі тамплієри охороняли таємні знання, і храм їх стоїть неподалік, а його підземелля з'єднані з нашим будинком. Офіційно ми й далі пильнуватимемо своїх прямих обов'язків. Але буде деотаборитися й адептам, послушникам і гостям. А ще, звісно, прислузі. До того ж можна буде обладнати алхімічні лабораторії для дослідів. Тішить те, що лорд Аластер марно намагався зіпсувати своїми обмовами добрі стосунки графа і принца Вельського. Дивитися звіт від 2 грудня. І завдяки його величності ми можемо набути у власність цю будівлю. Сьогодні в драконячій залі внутрішнє коло урочисто отримає таємні документи із графового зібрання. Звіт – сер Олівер Ньютон, внутрішнє коло. За кілька секунд мої очі звикли до нового освітлення – самотньої гасниці на столі. Її приглушені теплі відблиски осявали обриси затишного натюрморту – кошик – кілька мутків рожевої шерсті, чайник на підставці й горнятко з трояндочкою. А посеред усієї цієї краси сиділа на стільці ледітілні та плела. Угледівши мене, вона на мить зупинилась і поклала руки на коліна. Від часу нашої останньої зустрічі вона неабияк постаріла. У родому волоссі виднілися сиві пасма, а зачіска нагадувала коротку хімічну завивку. А втім, трималася Леді Тілні досі велично та гідно, і цим одразу ж нагадала мені бабусю. Вона навіть не намагалася закричати або замахнутися на мене гострим гачком. «Щасливого різдва!» – сказала вона. «Щасливого різдва!» – озвалась я трохи зніяковіло. На мить я розгубилась, але потім опанувала себе. «Не бійтеся, я не хочу брати вашу кров чи щось таке», – сказала я, виходячи з тіні гардини. Уся ця плутанина з кров'ю вже давно в минулому, Гвендолін. Трохи дорікаючи, мовила леді Тілні, наче я мала й сама про це знати. «До речі, я вже не раз запитувала себе, коли ж ти прийдеш. Сідай. Чаю?» «Та ні, дякую». «Шкода, але в мене лише кілька хвилин!» Я ступила ще один крок їй на зустріч і простягнула записку. «Ось, передайте моєму дідусеві, щоб... Е, ну... щоб усе сталося так, як воно сталося. Це дуже важливо». «Розумію». Леді Тілні взяла аркуш і спокійнісінько його розгорнула. Її геть нічого не бентежило». «Чому ви мене чекали?» – запитала я. «Ти ж попросила мене не боятися, якщо ти завітаєш до мене ще раз, але не уточнила, коли саме це станеться. Отож, я чекаю дні та роки, коли ж ти мене нарешті не лякаєш!» Тихо засміялася вона. Але плетіння поросяток заспокоює. «Правду кажучи, мало помалу засинаєш від нудьги». Я вже розтулила рота, аби вимовити якусь ввічливу фразу на кшталт «Ви служите високим ідеалам?» Але мій погляд упав на кошик із поросятками, і я мимоволі вигукнула «Ой, які ж вони гарненькі!» У кошику справді лежало кілька гарненьких поросят, значно більших, ніж я уявляла Дуже схожі на живі м'якенькі іграшки Вибери собі одненьке» запропонувала леді Тілні. «Можна?» Я згадала про Кароліну і простягнула руку до кошика. Плетені звірятка були дуже м'які та приємні на дотик. «Ангора і кашемір», гордо сказала леді Тілні. «Я беру тільки їх, і нехай інші плетуть із колючої овечої вовни». «Ясно, спасибі». Я притиснула до грудей рожеву поросятку і спробувала зосередитись То на чому ми зупинились? Я відкашлялась Коли ми побачимося наступного разу? У минулому? Це було в 1912 році У моєму відліку часу цей раз буде вже не таким Зітхнула вона які ж то були захопливі часи О, дідько, мій шлунок враз скрутило, як це буває на американських гірках Ну чому ж ми не встановили час із запасом? Виходить, ви знаєте більше, ніж я, похопцем пробурмотіла я У нас немає зараз часу, щоб усе обговорити, але, може, скажете мені якесь напутнє слово? Я наблизилась до вікна, покинувши коло світла від гасниці. «Напутнє слово?» «А вже ж! Ну, наприклад, стережися чогось!» Я вичікувально подивилася на ладі тівні. «Стережися чогось?» Моя співрозмовниця теж відповіла мені вичікувальним поглядом. «Ну, не знаю, чого мені варто стерегтися, на вашу думку?» «Хай там як, варто стерегтися канапок із пастромою». «Ага, і не сиди на сонці занадто довго. Яскраве сонячне світло, шкідливе для шкіри». Жваво затархкотіла леді тілні, відтак розпливлася перед моїми очима, і я знову опинилася в 1956 році. «Канапки з пастромою? Це ж треба!» Я мусила запитати в неї, «Кого, а не чого мені слід стерегтися?» Хороша думка, але я запізніла. Цю нагоду я прогавила. «Що це таке?» – скрикнув Лукас, угледівши в моїх руках порося. «Ну і ну! Замість корисно провести кожну секунду в минулому і вивідати в леді тілні як найбільше важливої інформації, я наче зглузду з'їхала і накинулася на плетених рожевих свинок». Порося ручної роботи, дідусю, хіба не бачиш, сказала я, згораючи від сорому за себе. Ангорий Кашемір, а інші майстрині беруть для плетіння колючу овечу вовну. Хай там як, у нас все вийшло, сказав Лукас, похитавши головою. Цей хронограф працює і ми зуміємо домовитися про нову зустріч у моєму будинку. «Стрибок був коротким», – поскаржилась я. «Я його втатись не встигла». «Ну, тепер у тебе є ця свиня, а ледітілні не схопив інфаркт. Чи все-таки схопив?» Я безпорадно похитала головою. «Нібито ні». Лукас загорнув хронограф в оксамитову тканину і повернув його на місце. «Не розкисай, зате ми з тобою встигнемо повернутися назад у підвал і скласти план подальших дій, поки чекатимемо твого стрибка в майбутнє. Взагалі не уявляю, як ми з тобою викрутимось, якщо цей старий шкарбун, картель, все-таки прокинеться і побачить нас». Згодом, у причудовому гуморі, я приземлилася у старій лабораторії в нашому часі. «Ну і хай з поросям усе пішло трохи не за планом», – міркувала я завбачливо запхавши вовняного підсвинка собі в наплічник. Та поза тим, ми з Лукасом вельми хитро все придумали. Якщо в скрині справді сховано хронограф, ми будемо діяти напевно. «Сталося щось незвичайне», – спитав містер Марлі. «А ну, зачекайте». Кілька годин поспіль я мудрувала над таємними планами з власним давно померлим дідусем, зневаживши всі заборони – ми зібрали мою кров у хронограф, який потім переніс мене в 1852 рік, де я потай зустрілася з Леді Тілні. Власне, таємничість нам була ні до чого, але все одно про цю зустріч ніхто не мав дізнатися. «Лампочка блимала і кілька разів мало не згасла», – повідомила я. А ще я вчила слова на урок французької. Містер Марлі згорбився над фоліантом, виводячи своїми тонкими дрібними літерами таке. 19:43 -та година, 43 хвилини. Рубін повернувся з 1956 року, де вона виконувала домашні завдання. Лампочка блимала. Я мало не захихотіла, а вже ж порядок понад усе. Напевно, він – діва за гороскопом. Я раптом злякалася, що спливло багато часу і на дворі геть стемніло. Хоч би Леслі мене дочекалася, і мама не відправила її додому раніше, ніж я повернуся. Містер Марлі тим часом нікуди не квапився. Убивчо спокійний, він лелюм-полелюм лелюм закручував ручку. «Я знайду дорогу сама», – озвалась я. «Ні, це заборонено», – сполошився він. «Звісно, я відведу вас до лімузина». Містер Марлі закрив фоліант із хроніками і встав. «До того ж, я повинна повинен зав'язати вам очі. Ви ж знаєте правила». Зітхнувши, я слухняно дала начепити на себе чорну пов'язку. «Ніколи не збагну, чому мені не дозволяють запам'ятати дорогу до алхімічної лабораторії?» «Що я, власне, давно вже зробила». «Так наказують хроніки». Встривожився містер Марлі. «Та невже?» – вигукнула я. «Моє ім'я записано в хроніках, а ще згадано чорну пов'язку, аби я не бачила дорогу до кімнати, де зберігається хронограф. Де саме?» Містер Марлі забурмотів дещо невпевнено. «Ні, ні, ваше ім'я там не записано, інакше б ми не змарнували руки на інший рубін. тобто я маю на увазі, звичайно, міс Шарлотту». Він відкашлявся і замовк. Двері відчинилися. «Прошу», – мовив він і, підхопивши під руку, вивів мене у коридор. Закладаюся, що його вуха знову почервоніли – хоча через пов'язку на очах я не мала нагоди в цьому переконатися. Зараз він, певно, скидався на електричну лампочку. «То що там про мене написано?» – запитала я. «Даруйте, але я не маю права розголошувати цю інформацію. І я і так уже забалакався». Я почула, як він нервово хруснув пальцями обох рук. «Невже він і справді є спадкоємцем небезпечного ракуці?» «Чудасі та й годі!» «Ну, я вас дуже прошу, Лео!» Сказала я найщиріше. «Мені жаль, але від мене ви більше нічого не дізнаєтесь!» Важкі двері грюкнули за нами. Містер Марлі відпустив мою руку, щоб замкнути їх, і робив це щонайменше хвилин десять. Коли він нарешті повів мене далі, я спробувала надолужити хоч трохи часу і кинулася вперед, наскільки це можливо із зав'язаними очима. Містер Марлі підхопив мене під руку, і я дуже зраділа, адже без його допомоги в цьому лабіринті я б уже замитно скочила на якусь стіну. Втім, я вирішила ще попідлещуватися. У майбутньому це може стати мені у пригоді, якщо я виводжу з нього якісь корисні відомості». «Цікаво, що я особисто знайома з вашим предком», – почала я. «А тож, я навіть сфоткала його, але містеру Марлі зайве про це знати, бо за правилами я не можу брати з собою в минуле деякі предмети». «О, так? Я вам заздрю, барон, певно, був дивовижною особистістю». «А вже ж, вельми дивовижною!» Це він точно підмітив» такого лячного чувака з наркоманським поглядом, що треба пошукати. Дуже шкода, він хотів дізнатися у мене, як там справи у сучасній Трансільванії, але я нічим не змогла йому допомогти. Так, думаю, життя у вигнанні не солодке, мовив містер Марлі. І відразу ж після цього злякано зойкнув. Ой! Щур! Подумала я, гарячково зриваючи з себе пов'язку Тільки він міг так налякати Але побачила я зовсім не щура. Переді мною стояв Гідеон Як і сьогодні пообіді, він був неголений, але весь світився Вигляд Гідеон мав такий невимовно викличний Просто чудовий, що в мене дух захопило Це ж я! Засміявся він. «Бачу», – набурмосився містер Марлі. «Ви так мене налякали!» «І мене теж!» Нижня губа в мене знову зрадницьки затремтіла, І я судомно зціпила зуби, аби хоч якось опанувати себе. «Яка ж я дурепа!» «Ви можете бути вільні. Я сам проведу Гвендолін до машини», – сказав Гідеон, – і, запрошуючи, простягнув мені руку. Я щосили намагалася натягти на обличчя вираз зневаги, і з тремтячими губами це було нелегко. Певно, цієї миті я була схожа на справжнісінького бобра, і, треба сказати, чванькуватого бобра. Я проігнорувала його руку. Ні, зачекайте, заперечив містер Марлі. «Мені наказано відвести міс... Ох!» Він розгублено кліпнув на мене. «Міс Гвендолін, навіщо ви скинули пов'язку? Це суперечить правилам!» «Я подумала, що тут й щур!» – сказала я і похмуро зиркнула на Гідеона. І, власне, мала слушність. «Бачите, що ви накоїли!» Дорікнув Гідеонові містер Марлі. «Навіть не знаю, що мені тепер за протоколом, якщо ми...» «Не напудьте в штанці з переляку, Марлі!» «Ходімо, Гвенні, нам час!» «Що ви собі дозволяєте? Я наполягаю!» Затинався містер Марлі. «До того ж, до того ж, ви не можете мною командувати, себто...» Я хотів сказати, віддавати розпорядження. Ну, вперед, накапайте на мене. Гідеон схопив мене за руку і поволік далі. Спочатку я прочалась, але швидко збагнула, що згаю ще більше часу. Сперечаючись і гризучись, можна просто вбичити тут до завтрашнього ранку. Тому я просто пішла за Гідеоном, та спершу обернулася, обдарувавши містера Марлі співчутливим поглядом. «До побачення, Лео!» «Так, до побачення, Лео!» докинув Гідеон. «Це матиме наслідки!» бурмотів позаду містер Марлі. У тьмяному світлі його рода голова сяяла, наче сигнальний маяк. «Егеш, ми вже трусимось від страху!» Гідеон чхати хотів на те, що містер Марлі був поруч і міг нас почути. Підлабузник. Я почекала, поки ми не повернули заріг, а потім випручалась і мало не побігла вперед. Мрієш потрапити в Олімпійський резерв, поцікавився Дідеон. Ярвучко обернулася. Чого тобі треба? Ласлібоцінила мій зневажливий тон. Я кваплюсь! «Я хотів переконатися, що ти справді почула моє вибачення сьогодні по обіді». У його голосі й сліду не лишилось від кпинів, «А от у моєму – так». «Почула ще й як!» – прошепіла я. «Але почути не означає прийняти». «Гвен, та годі вже! Не треба повторювати мені, що насправді я мила і симпатична». Ти теж здавався мені колись милим, дуже милим. Але що було, те загуло. Я стрімко дерлася вгору крученими сходами, тому на горі геть захекалася. От би зіпертися на перила, як слід відсапатися, Але Гідонові не можна показувати свою слабкість. Тим часом Гідон за виграшки подолав шлях. Тому я якнайбадьоріше пострибала собі далі, поки він не схопив мене за зап'ястя, зупиняючи. Я здригнулася від доторку до моєї рани на руці. Кров знову заюшила. «Ти ненавидиш мене. Я розумію і не маю нічого проти», мовив Гідеон очі в очі. «Але збагни нарешті, що ми мусимо працювати в одній команді, я і ти, щоб ти... щоб ми могли вийти з усього цього живими». Я спробувала звільнитись, та він ще дужче стиснув мою руку. З чого саме вийти? запитала я, хоча натомість із мене рвався відчайдушний крик Аа. Якби ж я сам знав. Але що, коли раніше я неправильно розумів наміри Люсі Пола? Дуже важливо, щоб ти. затнувшись, він відпустив мою руку і витріщився на свою долоню. «Кров?» «От, дідько, візьми себе в руки!» «Усе гаразд, просто порізалася сьогодні в школі аркушем паперу. А щодо нашої розмови, поки ти не поясниш, так би мовити, у що ми вплутані...» Я пишалася таким влучним висловом. Моєї допомоги не очікуй!» Гідеон знову спробував узяти мене за руку. «Ти, певно, серйозно поранилася. Дай мені подивитись. Може, ти б сходила до доктора Вайта? Сподіваюсь, що він досі тут». «Тобто ти й не думаєш утаємничити мене у деталі справи?» Він завмер із випростаною рукою, але я не поспішала наближатися, аби він до пуття не розглядів мій поріз. «Я й сам до кінця не впевнений, що це все означає», Сказав Гідеон і, розгублено, як Лукас, докинув «Дай мені трохи більше часу» «Усім потрібен час», – кинула я на ходу, наближаючись до ательє Мадам Россіні. До виходу залишалося кілька хвилин «Бувай, Гідеоне, до завтра, на жаль» Глибоко в душі я хотіла, щоб він мене зупинив Але Гідеон навіть не намагався Просто закляк на місці, а я попрямувала геть Мені так кортіло побачити вираз його обличчя Але я опанувала себе і не обернулася Це було б ні до чого, бо очі мої знову опинилися на мокрому місці Біля дверей на мене чекав нік «Нарешті!» – вигукнув він «Я хотів почати без тебе, але містер Бернард сказав, що нам слід почекати на тебе». Він поламав змивний бачок у блакитній ванні і скаржиться всім, що мусить тепер знімати плитку і розбирати труби. А по таємні двері ми замкнули зсередини. «Хитрий план, егеш?» «Вельми хитрий». Та за годину повернуться Леді Аріста і тітка Гленда. І, напевно, накажуть містерові Бернарду відкласти усі роботи на завтра. Нам не можна гаяти часу. Я б пригорнула брата до себе і цьомкнула в скуйовджену руду маківку. Якщо не зволікати, ми можемо встигнути. Ти ж нікому не розбовкав. Нік підняв на мене очі, в яких читалася провина. Лише Кароліні. Вона має шосте чуття, коли щось затівається без неї і чіпляється, як рип'ях. Але вона мовчатиме, як риба. Ще й відволікатиме маму, тітку Гленду і Шарлотту Шарлотту перед усім Сказала я радше собі, ніж Ніку Усі нагорі в їдальні Мама запросила Леслі приєднатися до вечері Вечеря вже, власне, закінчувалася Тітка Медді умустилася у футелі біля каміна Підібгавши під себе ноги А містер Бернард і мама прибирали зі столу всі нам дуже зраділи, септо всі, крім Шарлотти. Або вона вміло маскувала свою радість. Ксемеріус звісився з люстри і зарепетував, як на пожежу. Нарешті з'явилася, і я мало не здох від нудьги. Їжа ширила такі смачні пахощі, а мама так умовляла мене попоїсти, що ще мить, і я б здалася. Мама відклала для мене теплої печені, проте я, зібравшись на силі, героїчно відмовилася, збрехавши, що вже поїла в темплі. Така нахабна брехня змусила мій шлунок стиснутися від обурення. На жаль, зараз я аж ніяк не могла дозволити собі подібну розкіш, марнувати час, щоб набити шлунок. Леслі посміхнулася мені. Печеня була, аж губи злипаються. Було так смачно, що я мало язика не проковтнула. Тим паче, що моя мама влаштовує нині нові експерименти з їжею. Якась суперкорисна хряцалка, від якої і наш пес верне носа. Дивно, на вигляд ти цілком... вгодована. Пустила шпильку Шарлотта. З її охайної зачіски вибилося кілька кучериків. І чарівно облямували її обличчя, надавши їй просто фантастичного вигляду Незбагненно, як може поєднуватися така врода і підступність? «Пощастило ж тобі, я теж хочу собаку», – сказала Кароліна Леслі «Або якесь інше звірятко» «У нас же є нік», – підкусила Шарлотта це так, наче тримати вдома мавпочку А ще в нас є справжній отруйний павучок У твоїй особі Докинув нік Респект, малий Озвався з люстри Ксимеріус І поплескав крилами Круто відшив Мама допомагала містерові Бернарду складати посуд Кароліно ти чудово знаєш, що ми не можемо мати хатнього улюбленця, бо в тітки Гленди алергія на тварин. Я згодна і на лисого гризуна, взагалі без шерстного, зауважила Кароліна. Краще вже таки, ніж нічого. Шарлотта була розтулила рота, але змовчала, бо мало що тямала в лисих домашніх гризунах. Бабуся Медді чи то тітка, як ми її частіше називали, поворушилась у своєму затишному кріслі і сонно тиснула пальцем собі в круглу рожеву щічку. Гвендалін, іди поцілуй бабуню. Шкода, що ми так рідко бачимося. Після обіду ти мені знову наснилася і, правду кажучи, не дуже добре. Розкажеш мені свій сон пізніше? Цілуючи її в щоку, я потай прошепотіла І, будь ласка, займи чимось Шарлотту Щоб вона, не дай Боже, не пішла у блакитну ванну Тітка Меді заусміхалась, показавши ямочки на щоках І змовницьки мені підморгнула Дрімоту, наче вітер, розвіяв Мама призначила сьогодні зустріч з якоюсь приятелькою Тому нарешті мала піднесений настрій Більше ніяких зітхань і занепокоєних поглядів у мій бік. А до всього ще й дозволила Леслі затриматись у нас та жодного разу не згадала про те, як небезпечно їздити ночами в автобусах. Доля нам посміхалася. Ніку дозволили допомагати містерові Бернарду ремонтувати змивний бачок до переможного кінця. Тільки Кароліні не пощастило. Її відправили спати». Але я теж хочу подивитися, як вони дістануть скр... зливну систему Рюмсала вона, вичавлюючи з себе сльози Але мама була невблаганною Я теж збираюся на боковеньку Сказала Кароліні Шарлотта Почитаю хорошу книгу і ляжу Ага «У тіні вампірського пагорба Брема Стокера», – зубускали в Ксимеріус. «Вона вже дісталася сторінки 413, на якій ще не вбитий Крістофер Сент-Ів звабив гарненьку Мері Лу». Я кинула грейливий погляд на горгулію, та він, на мій подив, трохи засоромився. «Чесне слово, я тільки застромив туди носа», – виправдовуючись, мовив він, і спурхнув з люстри на підвіконня. Тітка Медді скористалася словами Шарлотти. «Люба моя, а я гадала, що ми посидимо в музичній кімнаті», – сказала вона. «Пограємо в скрабл або що?» Шарлотта завела очі вгору. «Минулого разу ми змушені були відсторонити тебе від гри», бо ти нас переконувала у тому, що існує слово кіт-бол. А вже ж, в чому б і ні, це всього лише кіт-болотяний. Тітка Медді підвелася і взяла Шарлоту за руку. Але сьогодні цього не буде, я тобі кажу. Так, а ще додай, будь ласка, до цього списку весноптаха і корову Фреш. Сказала Шарлотта Звісно, весноптах уже точно існує, лопушенція Заявила тітка Меді лукаво мені підморгнула Перш ніж піднятися з Леслі до своєї кімнати, я обняла маму А, забула передати тобі привіт від Фалька де Віллерза Він цікавився, чи є у тебе кавалер Напевно, краще було почекати з цією новиною, поки Шарлотта і тітка Меді не підуть у музичну кімнату. Бо обидві враз зупинилися, як у копані, та допитливо подивилися на маму. Е-е-е, трохи зашарілася мама. І що ти відказала? Що ти вже хто зна не ходиш на побачення, бо твій останній кавалер постійно чухався, коли думав, що ніхто його не бачить. «Що? Ти ж про це не розповіла!» Я розсміялася. «Ні». «О, ви говорите про того гарненького банкіра, якого тобі знайшла Аріста, містера Сверботу», – згадала тітка Медді. «У нього в без сумнівів». Леслі захихотіла. «Не Свербота, а Сверботто!» «Тітко Медді!» У мами нервово тремтіли руки. «Добре, що я тоді не знала про вошей. Ну, і що ж ти йому все-таки відповіла? Я маю на увазі Фалька». «Нічого», – знизала плече моя. «Якщо хочеш, наступного разу я спитаю, чи він уже в певних руках». «Утримайся, будь ласка», – сказала мама і, посміхнувшись, додала. Він ні з ким не зустрічається. Мені сказала подруга, у якої її подруга, яка є його близькою подругою, але мене це ані трохи не обходить. «Дідька Лисого!» – озвався Ксемеріус. Він злетів із підвіконня і після кількох кружлянь залою плюхнувся в центрі обіднього столу. «Ходімо нарешті!» За півгодини Леслі вже знала всі останні події, а Кароліна пригортала до грудей справжню плетену вінтажну свинку з 1929 року. Дізнавшись, де я розжилась таким дивом, сестричка розстанула і хотіла назвати поросятку Маргарет на честь леді Тілні. Коли пристрасті вляглися, Кароліна з посмішкою заснула, обійнявши плетену іграшку. Будинок стрясали удари кувалди і сокири містера Бернарда, тож нічого було й думати про таємничість. До того ж, непомітне перенесення скрині в мою кімнату містером Бернардом і Ніком провалилося. Їх навшпиньки наздогнала тітка Медді. «Вона заскочила нас на сходах», – виправдовувався Нік. «І впізнала цю скриню», – пожвавішала тітка Медді. Це скриня мого брата. Не один рік вона припадала пилом у бібліотеці, а потім раптом, незадовго до його смерті, як крізь землю провалилася. Гадаю, я маю право дізнатися, для чого вона вам. Містер Бернард зітхнув. Ми не мали вибору, бо додому якраз повернулися Леді Аріста і міс Гленда. Ага, «Котре менше, те й вирішили вибрати, чи не так?» – втішено засміялася тітка Медді. «І Шарлотта нічого не запідозрила», – сказала Леслі. «Ні-ні, не переймайтеся. Вона набундючено пішла до своєї кімнати, лютуючи після того, як я виклала слово «карту-ніж». «Ясно, як білий день, що це ніж для різання карт», – сказав Ксимеріус. «Чом би ні, корисна річ для хати». Тітка Медді опустилася навколішки перед скринею і погладила її запелюжене віко. «Де ви її знайшли?» «Містер Бернард глянув на мене, а я знизала плечима. Якщо вже вона тут, немає сенсу ховатися далі». Я замурував її в стіну, як звелів ваш брат, гордо пояснив містер Бернард. За день до його смерті увечері. Лише за день до його смерті? перепитала я. Оце так новина. А що всередині? поцікавилася тітка Медді. Вона вже піднялася і шукала стілець, та, не знайшовши його. Тітка сіла біля Леслі на краєчок мого ліжка. «Це і справді велика загадка!» – сказав Нік. «Як відкрити цю скриню – це теж загадка!» – сказав містер Бернард. «Тому що ключ зник разом із щоденниками лорда Монтроза після того, як тут побували грабіжники». «Грабіжники?» Разом вигукнули Леслі і Нік. «Під час похорону вашого дідуся хтось зламав замок на вхідних дверях», – пояснила тітка Медді. «Поки ми прощалися із любим Лукасом на цвинтарі. Сумний день, а вже ж серденько!» Тітка Медді, піднявши голову, глянула на містера Бернерда. Той і бровою не повів. У моїй голові зринули невиразні спогади. Здається, слюсарі дали драла, почувши, що господарі повертаються. Звісно, їх так і не спіймали. Я переповіла цю історію Ніку та Леслі. Але тітка заперечила. «Ні-ні, Янголятко, поліція відмовилася від розслідування, бо все було на місці». Готівку, ціні папери та прикраси ніхто не чіпав Вони лежали в сейфі цілі-цілісінькі З цього ми робимо висновок, що грабіжники шукали щоденники Зауважив містер Бернард Я підкинув цю версію поліції, але вони пустили її повз вуха До того ж сейф був непошкоджений, тобто грабіжники знали код Отож зупинилися на тому, що лорд Монтрос просто переклав свої щоденники десінде. Я вам повірила, зауважила тітка Меді, але моя думка тоді нічого не важила, як утім, і завжди. Задерши носа, докинула вона. Хоча за три дні до смерті Лукаса мені це привиділося, тож я не мала сумнівів у тому, що його вбили. Та, на жаль, усі, як завжди, вирішили, що я не сповна розуму. Але видиво було недвозначним. Лиха пантера, стрибнувши Лукасові на груди, перегризла йому горло. — А вже ж, недвозначно, — прошепотіла Леслі. — А як же щоденники? — спитала я. — Як у воду впали? Відказав містер Бернард. І ключ від цієї скрині теж, бо я бачив на власні очі, як лорд Монтрос приклеїв його до останньої сторінки свого щоденника. Ксимеріус залопотів крилами з нетерплячки. Ході вже тревенити, беріться краще за ломик. Але ж дідусь помер від інфаркту, промимрив нік. Принаймні так воно здавалося, зітхнула тітка медді. Він покинув світ у вісімдесят у власному кабінеті в темплі просто за письмовим столом. Для Ростину не було вагомих причин, окрім мого видива, але я наполягала на експертизі, проте Аріста не на жарт розлютилася. Ми не мов голками коле, прошепотів нік. Підсунувшись ближче, він поклав голову на моє плече. Якусь мить усі мовчки розмірковували. Лише Ксимеріус лопитів крилами навколо лампи і горлав. Ану, до роботи! Та, звісно, ніхто його не чув. Забагато збігів, мовила нарешті Леслі. Так, погодилась я. Лукас наказує замурувати свою скриню, а наступного дня зненацька помирає. І ні того, ні з цього за три дні до цього мені ввижається буцім, то він помирає, докинула тітка Медді. А потім несподівано, без сліду зникають його щоденники. доповнив нік. І абсолютно випадково ключ, який висить на шиї у міс Леслі, як дві краплі води, схожий на ключ від скрині. Винувато мовив містер Бернард. Я витріщався на нього цілу вечерю. Леслі розгублено помацала ланцюжок. Оцей? Ключ від мого серця? Це неможливо, втрутилась я. Я поцупила його з шухляди письмового столу в темплі, хто знає якого року XVIII століття. Це стовідсотково збіг чи... Все-таки ні. Збіг – єдиний керманич Всесвіту, як сказав Енштейн. А він дали бізнав. Тітка Медді з цікавістю нахилилася над скринею. «Це не Енштейн, – сказав, – а Наполеон». Не витримав на стелі Ксемеріус. А йому бракувало клепки в голові. І я можу помилятися, адже всі старі ключі схожі один на один. Зауважив містер Бернард. Леслі зняла ланцюжок і віддала мені ключ. Купить не купить, а поторгувати можна. Я передала його містерові Бернарду. Той опустився навколішки перед скриною і встромив ключа у вигадливий замок. А нам перехопило подих. Ключ ідеально пасував до отвору і відімкнув замок. «Круто!» – прошепотіла Леслі. Тітка Медді задоволено кивнула. «Немає ніяких збігів. Геть усе на світі – це доля!» «Годі мордувати нас, містере Бернард! Відчиняйте скриню!» «Заждіть!» – глибоко зітхнула я. «Дуже важливо, щоб ніхто з вас не вибувкав про те, що побачить у скрині. Як швидко усе змінюється! Якихось кілька днів тому я скаржилася на вартових, які огортають таємницею будь-яку дрібницю. І ось уже я засновую таємне товариство!» На додачу ще й треба зав'язати всім очі на виході з моєї кімнати. «Щось мені підказує, що ти знаєш в міст-скрині!» Прокаркав Ксимеріус, вкотре спробувавши просунути голову в скриню, але знову зкректанням злетів. «Звісно, ми мовчатимемо!» Образився Нік, як і Леслі з тіткою Медді. «Навіть містер Бернард скинув брову!» Хоча при цьому на його обличчі жоден м'яс не затремтів. «Присягніться!» – зажадала я, а щоб наголосити на серйозності ситуації, докинула «Власним життям!» Але тільки тітка Медді, підскочивши палку, притулила руку до серця Решта й далі позирали на мене скептично «А можна не життям, а чимось іншим?» – пробурчала Леслі «Лівої руки, як на мене, досить!» Я похитала головою. «Присягніться!» «Життям присягаюсь!» Охоче скрикнула тітка Медді. «Присягаюсь!» Без ентузіазму промимрили інші. У Ніка вирвався нервовий смішок, бо тітка Медді, щоб підкреслити урочистість, завела мелодію національного гімну. Містер Бернард глянув запитально, і я кивнула у відповідь, а відтак, легенько клацнувши, віко відхилилось. Пальці містера Бернарда дбайливо знімали шари оксамиту. Аж ось, нарешті, ми побачили загорнуту річ і вражено зойкнули. Тільки Ксемеріус закричав. Оце так мудро гелик! Невже це «Те, що я думаю!» Пролунав серед могильної тиші голос тітки Медді, яка вп'ялася очима у предмет. «Так, я втомлено прибрала волосся з обличчя. Це хронограф». Нік і тітка Медді розчаровано зітхнули. Містер Бернард не випустив і пари з вуст, а Леслі прикипіла до місця. Тим часом двічі телефонувала її мама, щоб дізнатися А. Чи не напали бува на неї дорогою Б. Чи не лежить вона розчленована десь у гайд парку Отож, Леслі мусила вертатися додому Але не раніше, ніж я заприсяглася виконувати наш грандіозний план «Присягнись життям!» – вимагала вона І я мусила дати обіцянку Втім... На відміну від тітки Медді, я не затягнула національного гімну. В моїй кімнаті врешті-решт запанувала тиша. За кілька годин її порушила мама, зазирнувши до мене, а відтак і наш величезний будинок поринув у тишу. Я опиралася бажанню одразу ж випробувати хронограф. Лукасові буде однаковісінько, чи стрибну я, як ми домовилися, у 1956 рік сьогодні, чи завтра, чи взагалі за місяць. А от для мене інакше. Ніч у тиші та спокої – саме те після карколомних пригод. Та з іншого боку, завтра відбудеться бал, де я знову зустрінуся з графом Сен-Джерменом, а я так нічого й не дізналася про його задуми». Загорнувши хронограф у свій халат, я крадькома спустилася на перший поверх. «Навіщо ти бігаєш з ним по будинку?» – спитав Ксемеріус. «Можеш просто стрибнути з власної кімнати». «Невідь хто хрупів у цій кімнаті в 1956 році? Я не хочу пхатися через увесь будинок, трусячись, що мене спіймають як грабіжника». Ні, я стрибнув по таємному переході, де немає допитливих очей. Лукас чекатиме мене перед портретом пра-пра-пра-пра-діда-г'ю. Щоразу кількість пра-пра-приростків інша, зауважив Ксимеріус. Пропоную просто називати його наш опецькуватий предок. Я пустила його слова повз вуха, аби безшумно перестрибнути через скрипучі сходи. За кілька хвилин я вже нечутно відкрила хід за картиною. Увечері містер Бернард змастив старий механізм. Крім того, він припасував на двері, що вели у ванну та на сходи, засув. Спершу я мала сумніви щодо цього, бо якщо я буду змушена повертатися через будинок, то власноруч закрию собі доступ до хронографа. Ну, Тримай за мене кулаки, щоб усе спрацювало як слід. Попросила я Ксимеріуса і опустилася навколішки. Я просунула вказівний палець в отвір під рубіном і міцно притиснула його до голки. Ні, звикнути до цього неможливо. Щоразу я мало не зумлівала від болю. Тримав би кулаки, якби вони в мене були. огризнувся Ксимеріус і зник а разом з ним і хронограф. Я набрала у груди повітря такого затхлого, що зовсім не допомагало від запаморочення. Похитуючись, я випросталася, стиснула ліхтарик ніка і відчинила двері на сходи. Двері картина – відсовуючись, вищали та репіли, як у класичному фільмі жахів. «Ну, нарешті!» прошепотів Лукас, що зустрічав мене з іншого боку картини, присвічуючи кишеньковим ліхтариком. «Мені навіть спало на думку, що це якась мара рівно півночі. «У піжамі з кроликом Пітером?» «Ну, я хильнув чарчину після минулого разу, «Яке щастя, що в скрині справді хронограф!» «І справний хронограф! Я маю годину, як домовлялися!» «Ходімо, мерщі, поки він затих і не підняв на ноги увесь будинок!» «Хто?» – занепокоїлась я. «Та ж маленький Гаррі! У нього ріжуться зубки, і він репетує, мов на пожежу!» «Дядько Гаррі?» «Якщо він викричеться, – каже Аріста, – то не виросте вайлом!» Але, на бога, хто може таке витримати? Іноді я тайкома пробираюсь до нього та наспіваю про лисицю, яка вкрала каченя. Тоді він замовкає. Відувашний дядько Гаррі класичний випадок психічної травми в ранньому дитинстві. Не дивно, що він полює на все, що рухається на качку, оленя, кабана, а надто на лисиць. Ще й став головою товариства з відновлення легального полювання на лисиць. «У Глостерширі!» «Може, співай йому якусь іншу пісню?» «І подаруй плюшове лисеня!» До бібліотеки ми прокралися непоміченими. І щойно Лукас зачинив за нами двері, як полегшено видихнув. «Нарешті!» У кімнаті майже нічого не змінилося до мого часу. Тільки два крісла у бабічка Міна мали іншу оббивку: Шотландсько-зеленоблакитна «Гратка» Замість кремових троянд на зеленому тлі. На столику між ними стояв чайник із грубкою, два горнятка і... Я заплющила очі і знову розкрила їх. Але мені не привиділось. «Тарілка з сендвічами! Ніякого тобі сухого печива! Справжні поживні сендвічі! Як же він здогадався?» Лукас опустився у крісло і показав мені на місце проти нього. «Якщо ти зголодніла, прошу», – сказав він, але я вже схопила перший сендвіч і вп'ялася в нього зубами. «Ти рятуєш мені життя!» – вигукнула я з набитим ротом. Але тут же про дещо згадала. «Сподіваюсь, це не пастрома?» «Ні, огірок і сосиски», – відповів Лукас. «Ти наче вичавлений лимон». «Ти теж». Я досі не отямився після вчорашнього. До зустрічі з тобою я, як уже говорив, хильнув чарку віскі. Ну, добре, дві. І я дещо збагнув. Так-так, бери ще сендвіч, будь ласка. І пережову як слід, а то мені трохи лячно, коли я бачу, як ти напихаєшся. Продовжуй, сказала я. О, Боже, як смачно! Мені здавалось, я зроду не їла таких чудових сендвічів то які дві речі ти для себе усвідомив? Отже, пункт перший. Як не крути, ми маємо так багато всього обговорити, тому варто зустрічатися якнайдовше і якнайближче до твого року народження. Доти я, мабуть, зрозумію, що хочуть зробити Люсій Пол, і вже, напевно, знатиму більше, ніж сьогодні. Наступного разу нам краще зустрітися 1993 року. Тоді я зможу допомогти тобі з майбутнім балом. А вже ж, це звучало вельми логічно. І пункт другий. Це спрацює лише в тому разі, якщо я проберуся у саме серце ложі вартових, у внутрішнє коло. Я жваво закивала. Говорити я не могла, бо наминала сендвіч. Поки що мої амбіції були задоволені. Погляд Лукаса впав на фамільний герб монтрозів, який висів над каміном. Меч, оповитий трояндами, а під ним напис Хікродос Хік Сльта, хік що означало щось на кшталт Покажи, на що ти здатний. Я ж бо від самого початку мав досить високе становище в ложі, адже представники роду монтрозів були її співзасновниками 1745 року. До того ж, я одружений із можливою носійкою гена з боку нефрита. А проте мені не хотілося заглиблюватися в усі тонкощі більше, ніж треба. Але зараз усе змінилося. Заради тебе, Люсій Пола, я можу навіть підлизатися до самого Кенета Девіллерза, мого боса. Не знаю, чи це спрацює, але... Звичайно, спрацює. Ти навіть станеш магістром ложі, сказала я і струсила крихти зі своєї піжами. Я на силу втрималася від задоволеної відришки. Як же чудово, нарешті, досхочу наїстися. Хвилиночку, 1993 року ти будеш... Цс. Лукас нахилився до мене і приклав палець до вуст. Я не хочу цього чути. Можливо, це й нерозумно з мого боку, але я не хочу знати, що чекає на мене в майбутньому якщо це, звичайно, не кине світло на наше сьогоднішнє питання. У мене ще є до нашої наступної зустрічі 37 років, тож краще провести їх якнай... безтурботніше, розумієш? Так, я сумно глянула на нього. Розумію, і навіть дуже. Після таких слів я не наважилася ділитися з ним припущеннями тітки Меді і містера Бернарда про те, що Лукас помер не своєю смертю. Ще не пізно поговорити про це 1993 року. Тоді повернімось до магії Крука, дідусю, адже ти справді багато чого поки що про мене не знаєш.